د دې یادته نو د ما قبل سلام مناسبت واضح ده برونوما قامت ذکر شوي چې کمد دا کیانو غار کړی د شګ وعلى دونه دانو غار کې سزاګانی وی غا ذکر شوي مننيه یاد کې الله فرمایي چې دار نه وي هرګه زکدا الله هر انسان دا ټول غلط کار نه اوم عشقې پری دی اوم دا او نور غلط کارونه پری دی خلک یې او پس مکه کې فساد پری دی نو ما کا به سره مناسبت واضح نه ما الله حکم کیا ایه اللذین امنو اے ایماندارو اتقوا الله دلایل لجلان خود ذات نه ویری کا آغا پا پتا باندی تاس اکنیوی نی لکر اڈاگی پا خالت کی تا پت او یا اختار مخلوقات مہا مخشتنو پا پت او پا خکارا پا حالت کی دا اللہ جن مجلالو نوی رئی او دلیم مسئلہ آیات کی اللہ بیانی وَبَتَوُ اِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ اللہ ترکتا وسیلہ طلب کی وسیلہ دووسن نده او وصل دیتا ملي کې یو شی بل شی سره د منی او محبت سره ملاوي دلته توسينه مراد هغه اعمال دي نیک اعمال دي چې اگر ته کیندا الله تعالی سره محبت پیدا کې او ته الستا الله سره محبت پیدا کې نو معنا دا شو چې وسيله تلب کې یعنی نزدې او تقرب تلب کې نزدی والی طلب کے اللہ تعالیٰ تا کو عامالی سرا نو بیا آغا طول عامالیات ساتھ ہے چه اللہ تا تقرق قطول عامالو حاصل که آغا دا فیل دتا آتو ندی مثلا نموز دے زکارتے حج دے نو پدی سرم انسان اللہ تا نزدی کت حاصل ہے او که آغا عامالی چه انسان سڑے دا گناون نظر بچ کے. نو ندیتہ معاملہ کېږي چې په داسه عامالوانیو انسان الله تنځې کې او په سرم سره ته قرب حاصلې او که هغه د زرو والا ایماني مثلا هغه صحیح عقاید دي پرلو کې ایمان دی پرلو کې د الله محبت ده پرلو کې د پیغمبر محبت نو په دې سې جو نشرم الله تنځې کې ترلاسه او په دې سره نزدېکت تر کول شي نو یاد ساته دزلم محبت مله تو اله کبل دزلم محبت محبت دا د ایمان نه دي لکه حدیث کې مرادې پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو کې او تن مسلمان نشی کړي تر دې چې عزت محبوب نشم د خپل زاننا دا خپل بچونا او د خپل مور د خپل لارنه او با د روایت کې د ټول خلق خلق ناراضي چې ټول خلق د زیات محبوب نشي نو تر سو چې د د خپل بچینا او د خپل مخلوقاتنا محب... زیاد محبوب نشم ندای انسان تر اغته مپوري مسلمان نشي کې نو قطعو لګيرا د کامل ایمان علامت دا د استاد نبی عليه الصلاه والسلام د ذات سره محبت دی نو د ایمان رسد د نبی عليه السلام سر محبت له حاضر د نبی عليه الصلاه کو محبت باندې ده الله نه سوال کول جایز دی دامی یو کامل لگ. کیان زمما کم نبی علیہ السلام سره محبت ته د عام محبت په بنامه یان لا ته زمما دا کار نو دا وسیلہ چې څنګه پنه کوه عام سره ته مجدې لپاره کوي چې الله تونه زده شي حج دې لپاره کوي د ګنا نه ځان دې لپاره منی چې الله تونه زده شي نکم چې ځړوالا انالي مثلا د الله سره محبت ته د نبی علیہ السلام سره محبت ته یا د بل نیک انسان سره محبت ته کده محبت الله توسيله کې او د الله نواړي مداوم دې دې کته سماي محبت د ایمان هست نو په دې مسال باندې ځان کوکه بادي اصل کې دې دکی عوام کا پرانتي بادي مجان کا پرانتي اگر دې جهل وځي یو مسلمان چې د نبی رسول الله دم ليا د نبی رسول الله متو ته یا د نبی رسول الله کو توسيله یا دکسه نور د نبی علی السلام کو جہد یا مختلف الفاظ وي نو هغه ټول سره تقریبا تقریبا دک معنی مقصود چې الله زستا محمود د زما سره محبت ته یا الله دک محبت ته تو پهیل باندې خدای نماز ادا کړ او کې نه د خدای نه سوالي صرف هغه محبت رسل کولي چې استاد نبی علی السلام سره کم نو کدک مانا موجودینو نو معنی باندې جايز او کته او خبر له لړشو دا هغه موثر کړي دا غنه غواړي داسې قسمه وسیله هغه ناجایز ده د کبرونو نه وخت یادولې نه وخت یا مطلب دا دی چې د په الله باندې بلاس رسیدس چې دی الله ته وای الله نعوذ بالله من ذلک له دنه مجبورې درشه د وسیله او کج خدای د په ذریعہ باندې ینه دې ارکار کولی شي داسې قسمه خبره دا ټوله ناجایز دي حرام او کی راضی چې کوم جایز مطلب دې هغه تاسو ته نو یاد ساته اللہ تلا فرمایی وابتا اول طلب که الیه دی اللہ تلا تا الوسیلتا تک ربتا عماد و سرا آغا تا ار کس ما عماد وی دری کس ما تا ستما آغا بیان کرو بیاتا ستما یو خبرو پا تا ستما یو وسیلتا یو شیع و زیکول دبل سرا خمینی سرد مینی چی پاکی مینہ او محبت هموی نو چه کلتا دا عماد که نو دے سرسر با تاس را دا اللہ من پیرا کی چی کڑا دا نیک آمال کی نو نیک بندہ اللہ تا محبوب گرزی لکہ آیات کی مرازی چی نبیل اسلام فرمائی الله تعالی وطوئی دی محلوقات وطوئی قد تبعون یقبکم اللہ زمان اتباق وینو اللہ بتاس سرم محبت وکی نو دا آمال چی تاس وطوئیات ساتھ ہے. امل تلکلت الله ته نږدې شم نو د سر داد وو خبر لازمي دي چې تاسو څنګه الله محبت پیدا کیږي او تاسو محبت د الله طرف پیدا کیږي دا د جوړ او د محبت و نه عمل نه الله پرمای یو او ته الوسيله الله توسیلات تریاپ بنې کوه عمل سره نیکو عمل کې جهاد عمره اور پس اللہ تعالی خصوصا د جہاد ذکر کوي وجاهدوا فی سبيله او جہاد د واجب ادارت الله مجهاد څه ډول لیکي دالنه د دا دین د وجتوالید لپاره او د کافر د ظلم د دفقول لپاره چې کوم جہاد کولشین او د الله درزاد لپاره د نامونهاد د نوم د پارا نه د شهرت د لپاره او نه د مال د راغوندول لپاره هغه ته بیا جہاد نه ویني کیږي جہاد چکم دا اللہ دے رضا دے بارے او دا اللہ دے کلمے تے وچ تولو تے طرح او دے کافر دے ظلم دے تے کولو نو اگے جہاد وی نہیں نپدی کہ خلق قتلشی خدا جائز دا اللہ حکم دے یودا مخکم دا قتل دے بارے دا کو دے لے مول نو دلتا اللہ خصوصا دا ذکر کو اسنے تے چاہیے ان تے دا, دا, دا مخکم قتل او ادم قتل نو ند دعا لو کے پار تے یودا اللہ دے یا دا زلائی ذاتی قوائشات دا پارید لی جہاد ما علاوہ سمرا قتلی نجی قولشی یا دا مال دا پارا قولشی یا دا قوائش دا پارا قولشی آقا قتلی نزکانا جائز دی وَجَاِدُو او جہاد تو ایپی سبیلہی بناتا اللہ کے لَعَلَّكَمْ تُبْلِهُونَ يَقِنِ تو تاثبہ کامی آتشا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَرَقَسِي تَقْمِيطِ تقریب ته تقريبي اوخري ذکر کي چګورا د ماقبل سره مناسبتونه واضح دي چې لږونته کې ژوندګي اړ پرحالات حلال او حرام او ته نکته الاوزان کا بالکل ډېر وی افسوس دي ځکه نو د کافر سزا ورته څه ذکر کوي چې خلق کافر شي د ماقبل حلال چې حرام شيونه حلال وګڼنه کوم کافر شي یا دک څه الله نه مني کافر دي نو هر قسم مکافر چې د الله تعالی ځ هغه او غروي حالت ذکر کوي او سزا ذکر کوي الله پرمای چې کله قیامت شي او دا کا پران چې دی چې کو پرې کړه لري کچری د دی لو ان له ما په الارض پار په اخرت ک طول آغس شي شي چې په کم بزم کوي دا ټول په طول شي لازم کې دا غونه دا کائنات او ده که دا مدانیات او دا تیونه او دا قسلونه او دا بندگونه ارس شی ومثلهو ماهو او دا طول دنیا که دیز مکه که چیس دی دمره ورسر نور شي او بیا الله فرمای چې دا, دا د پارشی بلپرز لول خو دا, دا دیده پارکیدین شی ارس اللہ تپاتی دی ولی اللہی میرا سماوات خو بلپرزو که دا دور سیزونه دا انسان را پیدا گی او درہ مسیح پارک ترشو چی دو آزمک دو سونے ڈکا کی او دا تول اللہ تا پا پیدیا کی ورکی لیب تدو بیہی من عذاب یو من قیامہ دا پا پیدیا کی ورکی دا اللہ تا چی دا پیدیا او گرزی دا عذاب دا قیامتنا نو اللہ فرمائی ما تقوب بیلا منہم دا پا تدین قبول لکلیش نو پا دے پا تدین عذاب ختمی او نو پا عذاب کی کمیر نا عذاب او نا عذاب پکی گی نوزک الله اللہ فرمائی وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بیان دادی ده پارا دردناک عذاب ده دردناک عذاب ده او بیان اللہ فرمائی چه عذاب رکھت که ده نشی سپیدین مدیا پاغی بچ که ده نشی خو بیان دی پوشش که چیده ده اور نوزی یوری دونا این من النار الله فرمایي دي به اراده لري چې د دې دې اور نوځي هوما به خارجينا منها دي هميشه هميشه د دې اور نه وته نشي ولهم عذاب المقيم عذاب شتا تاسو تمہاري غزا به حتمي او بل الله المقيم نو ده هميشه هميشه د اسکوقي يمنا چې اورز ورځ د پارات دی دې عذاب پکړشي ورپسې ايات نو کې احکاماتي لو ان تک بيدار شي خو تک نه چپو شي لاح قامت المسلده والسارق تو سارق والسارق تو الله غلس نه چغلای کړي وو سارق تو اغل خځ فقط او ايدي هما د دې خلاف نه کټه یو نو کټه دل بزن کویګه چې دلته خدای تعالی سړې محق او چې کله ان شاء الله راشه تل سم کي د زنا مسله بيانيږي نو ال تکه فزم حققي کولا الزانيته او زاني زنا كار فزا زنا كار سره نو دې ايات کې سړې حققي کړي زکه سړي ته الله تعالی د معاش ته پر ډېر لوي طاقت ورکړي زراعي ورکړي د ګټ اوټا ورکړي دا پرديپا باندې پینې نه لګولي نو د معاش سل زراعي ورکړي او دې بيان بلاتې د ټولز دنه دا یو جرم دی د ټک سړی چې اغلا کوي نو د دې وجنه دی مخکې د پغلاکی اول ترين دفاعه فرد ستکه په پغلاکی داسې کولای نشو چې د ټکا پکا اخزې کیام تر کور کېږي دفاع نه کوي چې دا غني نو بس کندو سره کی dane مانی دکان تولېږي ګوړمړ هرڅه کی نو صلیدا الله تعالی د معاجز رای ورکړي دي نو دې وجنه د مخکې کده د سنگین ترین دی چې الله سره ورکړي یو او التا خذ پا کې مخ که زکر کلا زکر خضا دا اللہ تعالیٰ پر سکون چار دیوالا والا ماحول ورکل دی حیائی والا ورکل دا خوان ورکل دی او بل دا چې شرم حیاء پا خضا کی انتعای سیوائی شرمی نو اللہ تعالیٰ اگه تا پر سکون چار دیوالا کې با حیاء ماحول ورکل دی او سرد اگه ندابت فیلی کئی سرد خبار گرزی ایراد گرزی مخ نو د خپل په نسبت د سړي په نسبت چې خزه جنا کړي بد په نو دا زیات مجرمه ده سړی مجرم دغه اغه دوه نمبر مجرم دی هغه آزاد ماحول کړې او خزه بند او حیا ولا ماحول کړا نو انته کې خزه کا محقق کړې دا یو نقطه او ماړه تعویض بصیرن دا نور الله قديبان به خو پوېږي چې دې کې نقطه سره دلته داله په معنی حق کې دی الله فرمایي و السارق الفقطو ايديہما رازمقطو ايديہما د ذیل اسنا کاټکه نو ماده تاوه د قران ملي ذیل اسنه ولاټکه نور ذکرنيشته چې خلاص کاټکه بس لاسو کاټکه نو خلاص کا کلي مر ته او احادیث وغيرها او مثلا خزنه ګڼټه کې بل مسئله چې لاس کټ کښې نو چې کمه دا ګټه د دې تا وره دا روس اودان ملوان چیرې تاسو د سبلا وایدا لذيذ نه بکتول شي او چې کله دا کټ مېشنو داسې بنې دا خو داسې رګونه دي چې یو رګ دی چې تقولو کښې وسوینه واجبې دي چې ګڼټه کې بدل نه تمره نو خامخ هغه زمانہ زمانه دا او هغه زمانہ کې بدداخ او پښېچ اداره بن شي درک در سر په اوسې زلشک په گرم چاړو و چی داران بنشی او طول وین اون بایگی سڑی مندشی او دی زمانہ کی نور دوایا نشتا نودا سے بنشی کولی چی بیا با اوور زوری چی مکمل ناو زر انتظام با اکلا شی اغرق و غیر با بنشی چی مکمل وین اون بایگی او دا سڑی مکمل مندشی بلا مسئلہ دلتا کیا آت ساتھ ہے چی یو مسئلہ دا نا یو پیرا دیا اکلا بیا اکلا بیا اکلا بیا اکلا یو سل قد آگان اکلا اکلی کازی نو پرې ټولو غلاګانو کې به ته نه یو او په پیر اغلاو کړه پیسې نه خېل استې به کټې پیر اغلاو کړه نو څه څه په باندې او په پدریمه پیر اغلاو کړه سره مې بیا بجیل جیل کې شي او د بجیل کې ترتیب پوری بروتي چې د توبه او باسي او د خپل غلط په بیا په پدریم ځل باندې خېلاره دانې چې بالکل فاونډېس وندې چې بالکل فاونډېس وندې کی ندی و دین د بعد امامانو مسلک داري چې ورڅې بیا دست لاس ورڅې خېخ پد رسول او بالکل ګونډه وې هغونه زمونږه مسلک داري چې خې لاس او وسخ طبکه کوي زمونږه امام سره وې او د دین رښتکه پدریما پر دې بیا هم سربد شه نبياب د جیل کې اچول شي د دین رښتکه پدینې بیا کوټو کې نو دا امام یا یارګل بل تکې ځان کویا د تکې ځان کویا نه را کیو نورستانه پرچنه دا هغه د بملاسټ کولیش ایاه ستانه یو رمبه چاربطه نه دا هغه مندا ست کولیش نو داغه تاریف نظام کوه کې شریعت کې متغلا و نو دا چا محفوظ محترم من چې هغه په محفوظه کې هی او هغه یو غوناه قابل او کم سکم هغه د لسو درهم وي یعنی تقریبا تقریبا اندازا شپږ ټوله چاندي د جوړي شپږ ټوله چاندي مثلا اگر 15 سوالی کے طور پر 9000 روپے اندازہ جڑی ہے کہ 1500 وہ دا هغه مال چې محترم مال دی محفوظ ځای کې هي یوونه غفلت کی او پټه باندې هغه مال چې دا هغه उचित کې او دد کله درهمو برابري نو دا انسان د شریعت په نظر کې غلط دی د دنباده الله سبحانه کول شي نو سره ځه کله تاسو تمامي ذاتی مال نکه چرې ذاتی مال نه مثال ته مثلا د یو سره پکې شریکو نو د یو سره پکې شریکو هغه پروت در هغه سره پکې بناس نشي کول یا مثال ته مثلا د یو سره پکې ټوکو کې ما سرکاری مالو ده پکې اېسره د بل پکې اېسره مداخله ده شریک لا نه نه جره کم سرکاری بلات دي چې هم په مال کې شریک دي سرکاری سازمانو کې شریک دي د رئیس زاد بیانوم خودی نبلاس نشکر پولے بل تاستماوی محفوظ مال کتاز وات کے بوجہ دا کتاز پولے دی انتا کی دا غصی پرے خودے آدشکی غل راگے پورتے ہو چرل مددی غلنم لسنان نکٹ کیجی تاستماوی شریعت اغلاع اغیط اغیط اغیط کیجی چنچا محفوظ مال اغد اغلاع کی نو کتاز دا غصی پولاو میدان که بلارا باندی اخری نو بیادا سی انسان نبلاس نکٹ کیجی چې ستانه بغیر د اجازه پپټه غالي که ستانه اجازه او مثلا او انتا کې پروتوکول نو بیا په هغه کې ملص هغه شکایت کړي او بل تاسو تماهور چې پپټه غالي کچره کارستانه په زور واغسته نو هغه بیا شکایت کوي مثلا دا ناس ته شکایت او ډاکاو ته ویل کېږي کلار کې پټ ناس ته پرې جو نو هغه بیا شکایت او ډاکاو یې یا محامخانه یعنی دو قلی که ده نکو زورا باندی واقستو اوه تا عاصم بیلکی دی نو گوره پختاره تور باندی چی کم مال ستانا اقلی نو اغا پکتا باندی واقنی نو لحاجا چی دا طولی خبری پکی چې مال مخترم مال بی محفوظ مال بی او ستامل کیت مال بی دا اغا شراکت پکی نی او پکتا باندی تانا اغا مال واقستو او کم سی کم دلس و درهم و بر نو ده تاسو انسان نه با لاس کټ کولی شي او دغه طریقې او ذهن یې لري یو خبره ول. مثلا دلاسو درهمونہ کاند لوغانونه په دې دا مطلب نه ني چې لاس ني شي کټ کوله نو بس د اجازه ته تاسو ته ما ویل تعزیر یا د پد ددي اجازه قاضي کوي انداز مطابق د سړي د سری د شان مطابق سزا مقرره نو قاضي به وګوري چې دلاسو درهمونہ کما دا خلاص له ځان نه ټاک نو څه څه ده چې مقرره کوي چې سپلایت مقرره کوي کولیبي مقرره کوي چې اصول دغه دی وي یا مثلا دا سماله چې د لا څل درهمونه کم نه محفوظ نه نو بیا موږ لا نه لاس نه کټي او چې محفوظ نه پاتې کی په همدغه له طرف لا نه کیږي نو بیا اگر جلا نه کټي خو بیا هم قاضي راوالی کوه اساسه ول مقرره نو په هغه باندې د مکمل کړو چې شریعت دا وتنه لریږي نو بیا موږ لا خو دا خو دا عقیده پر چې کوم سزا ذکر کړی لاس کټ کېدل اغانښتا دا دې مطلب دا نه دي چې دې پر شریعت مکمل سزا نشتا دا انسان آزاد دی بلکی قاضي د خپل ثواب دیت مطابق هغه تبا سزا ورکي نو دا خبره زموږ کیږي نو الله تعالی فرمایي قطع ايدي هما د غیلا سنکټ کې جزاا ان او تکي الله وي دا پورا بدل دا دماک صبر هغه چې دوی دوار غلا کړی دا د غلا در او غلا در او الله دغه بری برسې کوي يوم قال الله وي دا نکای نکړ الله سزا کوي چې د خلقو د پره عبرت برزی. نو دا عبرت نه کا سزا دی. او دین الله فرمای مين الله د جانب الله نو دې خبرې یوه دی یو انسان مال زیاک قبل طرفدا الله تعالی قانون زای کو دا الله د قانون جوړولو نو په مینال الله دې ته اشاره شو چې ګوره څنګه د انسان مالک واست دی نو دا الله قانوني مالک دی دا الله تعالی مجرم نه او بیا ته دا خبره وګلک دې زمانیواله چې ګمزان ته محذب کله کوئی چې دا وحشیانه سزا نه او دا نه ولا ول نه بالله من ذلک په دې ایمان نه ځان خلاص کی و الله اور خبر ذکر کئ و الله عزیم الله غالب ده څنګه چې والی هغه س قانون اغه مو کړی او دانه چې الله زیاته کئ الله اور پسې اوپر مایل حکیم الله تعالی حکمت وال دا الله په دې سزاګانو کې حکمت ده او دې کې داسې حکمت ده یو راتینګ کو دا تل تلاس کار کا نو بیا دې چې علاوه شي نو الله حکمت وال فمن تعب سره دا سره فمن تام وحي بعده بالبه واسله ادع لنا رشت توبه اختلا بیا ساده چې د لنا رشت د شریعت موافق توبه اختلا نبره توبه کلام خبره ده چې کوم شی د پټکړ دی واه موجود واپس کړي د وین کچره ده, ده, ده موجود نه دی نه د هغه به مالک ته دریم کدا هغه طاقت هیڅ نه کوم چې کوم د مالک نه به استهلال کړي چې مالک <سؤال> د اتمات کی مدان متوبینه ده خبره توبه کومه او باسي چې د الله قانوني مات کړی او سره <سؤال> د دین د پرده حق په دغه طریقو واپس کړي چې کومه بیان او بیا په حق واپس کولو کې دغه د دینه څخه شپکړی او پاتونه لګین او اوس ما بیان تو پاتره ولاګي ولې ما غلا کړی عادت دې ویل ساده کړه عادت دې ساده کړه وي پکېنه د غلا مشه دې هغه توافس کی چې کوم غلا کړي داس وکړي د اګینې او کی نو لازمی نه چې مالک ته واپس کولو کې د بیانګي چې دا تنا غلا کړي الله فرمای کوم تا بمبا دې ورو او چې توبه وکړه له ظلم او اصلاح عمل څخه پله برابر کړ نو پے ان الله ایتوب علی یقینا الله تعالی چې روجو در رحمت کي په دبان دی ان الله غفور رحیم یقینا الله تعالی غفور دی ډیر بہون کي دے او مهربان نو یاد ساته کچره توبہ کوم باسی نو په توبہ سره د لاس تکې دوه لا سزا ماکی گینا د اخرت سزا ماف د اخرت سزا ماف الله سزا نور وپتوبې او خپل انسان حکمت پیږي ند د دنیاي کوم سزا ده لاس کټېدل دي هغه ماقي البته مکه ما په لډا کې په حالت کې کومه توبه وکړي وا نو د الله حق او تمه کې دوه ځکه توبه او غاسي نو دنیا ته کوم سزا ده هغه نه مافيږي نه حد بند مافيږي نه حد الله حق اخرت کې الله کوم سزا مقرره کړي دا هغه لاګر انسان نه پاره نو هغه ده مافيږي نو دکا خبره دا صرف دان زین چې بس مکمل بولا غرص ورطا ماب صرف دکا ماب کی اودایات چا تا دا مقرر سزادا پدیر سزادانو که دا چاد پارش کول یو صلیبانی مثلا اللہ سی ککیلی دا حرام دیده دا انسان دا پا دا اللہ کامون سا اگوتی والی البت دا شریعت دا شریعت بمر ترغیب ورکی چیو کس لا اکرا نو تا پی پردوا چاو یوکه علاوه نو تدغلاټ کې مې استعماله زګه تدغلاټ کې قاضي دا ورسې غلاټه ټیکټ کې اگست نه نو تدغلاټ کې چې کوشش کړي چې تدغلاټ کې موه ترڅو چې کوشش کړي چې پردک دوا جوان چې کله اسلامي نو هغه کې بیا نسوخه پارس کول شي کاری کېشه پارس حرام دا قاضي د پارش پارس او حرام بس بیا به د اغلن لازمي تورکټ نو کوشش د خپل د کار د جیې په وړاندې هغه پر 214 شریعت د یا ایه الی انا من وایمان دارو التق <سؤال> الله <سؤال> الله <سؤال> ما ویریګ او بتو الیه دی الله تعالی الوسیلتان ازدیکت پنیتو آمالو وجایدو في سبیلیه او جیعات کا ویفل آرد اللہ کی لعلکم تفلعون یکنانتا صبح کامیاب شیع خائی کستا از دفر شیبیہ بکامیاب شیعہ اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَكِنَنَا عَتَسَنچ کفرې کړه لې لو ان لهما په الارض کې چرسې یقینند دوی د طاران ما را جملې زما په ارضه چسم کو کړي جميعا ټول په دې سره اور د ټول ځای کې لې افتدوا بي ني په دي دفر د دې چې پېږې وکړي زرا مين عذاب يوم القيامه د عذاب درجه د قیامت نه ما تو قبلا من الله دا قبول نه پلی شوینه ولا هم دوی دفر عذاب الیم عذاب درجه د قیامت نه یریدونه ان يخرجوا من النار یریدون د بیرات کيروس ته دا داخلي دود ورنه اي يخرجوا من النار دا چوزي دورنه کوشش بکاي وقال الله فرمایو وا ما هم او نبیدی و بی دنیا ہمیشہ ہمیشہ مناظرون و لهما عذیب طارازم مکیمذ ہمیشہ دے و سارق و سړی چپنا یو کلاجر سړی و سارق تو کلاجر خنچدا فقطو ایدیہما تکای او بل او شیدان پکای جنا پکای د لا را ف أي دماکت ک پلاونه نه د جذاندا سزاده بما دلا ت س چې ددلو پ دا نهکان க کنو د ند نه براتماکە سزاده چقل ک برت و من اللهه ررج د الله دلهقاننی من کړدي والله اللله تال چې د عزمال د حقيمون فمن تابا توبا كلا من بعد ذنبه ورستوا الظلم واغلاده ثم واسلحه عمله و كلا من يدوسه فان الله ايقن ان الله تعالى يتوب عليه وجود رحمتي ذباندی ان الله ايقن ان الله غفور رحيم دیر بهون کي رحم ان مهربان دي نغفور چې سر د اخرت سزا ماپتا لاس پر د یا وال <سؤال> ولین یا اخرین یا قوت المدین <سؤال> رحمۃ المسکین کریم خدای کوم سنگین جرم چې د تذکرې شي شغله د مسلمانانو سړی دی او خدای کریم محمد اټو تو سر اویان لدا قانون په مملکې پیدا کی چې کومستان د جرمونو سزا ده د قتل په مقابله کې قتل ده د أغلب مقابله کې لاس دی زنا کار پکاونو باندې وشتل کریم خدای داسه زګانی قائم کی بس بدرې وو شی یا مجرمونه ختم شي یا الله کریم بس من ناراض شي تاسو تبکان نه چيليږي د غیر قانون تمنډو یا الله او تمافيو که بل رضا نصیب وګرځي صلی الله تعالی